Aurten, bigarren urtez jarraian ezsoiko egoera bizi dugu koronavirusa dela eta. Ez dugu samartzeal jairik izango, baina zinez espero dugu bakoitzak egun bereziauetaz gozatzeko moduren bat aurkitzea, arduraz eta elkar zainduz beti ere. Izan ere, urte gogor baten ostean garrantzitsua da egunerokotasunak itxeden hartu eta senide eta lagunekin batera gozatzeko aukera izatea. bat urte hau gainera berezia da hogeita bost urte betetzen baitira lehen emakumeek alardearen arrankadan parte hartzea lortu zutela. Berrogeita zazpi emakume horiek tensio gune oso gorrtitzaile jasan behar izan zituzten herriko jaietan berdintasunez parte hartzen saiatzegatik. Lerro hauen bidez gure eskertzarik beroena luzatu nahi diegu, bil bereundalar hogeita masei urte hartan bidea ireki zuten emakumei. Beraiei esker, egun dira alarde parekidean desfilatzen duten emakumea eta gizonak. Mila behatzen hundalaro gehiatamasei gogor horretatik onera aurrera pausak eman direla ukaezina da, baina normaltasunetik urrun jarraitzen dugu. EH Bildun urteak derama berdintasunak politika publiko guztiak blaitu behar dituela aldarrikatzen, espazio guztietan eta urteko egun eta ordu guztietan. Osasun egoerak eragindako bi urteko etenaldi honek, hausnarketarako aukera bikaina eskaintzen du. Zein ederra izango zen datorren urtean, guztiok batera, elkarrekin eta berdintasunean, alardean elkartopatzea. Zentzu honetan, irungo e EH bildun gure kompromisoa argia berresten dugu.